Dagens Popcorn, The Terminator och Terminator 2 Judgment Day Hej och välkomna till Popcorn, ditt projektorljus i biomörkret Jag heter Johannes Och jag heter Mia eh, Och ikväll blir det en liten nyhet <laughs> Kan man säga, vi kör double dip idag <laughs> <laughs> Bara för att vi kan <laughs> Precis, så tänkte vi passa på och ta eh, två filmer i ett avsnitt Just yes. Eh, två filmer som hör ihop väldigt mycket men som ändå är väldigt olika varandra, kan man väl säga. Ja, så någonstans blir det ändå logiskt. Mm. Ja, <laughs> <laughs> exakt. Och det är väl väldigt många som har hört talas om, även om de kanske inte har sett, så är ju ändå själva karaktären är ju oerhört känd, The Terminator. Ja, jag kände ju till så, några av hans repliker överhuvudtaget om jag inte sett filmerna. Ja. Så att det, han är väl en sån som man... Väl förankrad i popkulturen kan man säga. <laughs> ja, jo men typ så. Yes. Det är väl vissa sådana klassiska grejer som man känner till även om man inte har, har sett filmen. Precis. Men eh, trots det så ska vi väl ändå ta och utfärda spoilervarning. <laughs> Eller... Ja, för, för de som mot förmodan inte... Alltså, som jag då. Till för alldeles nyssens då, som inte hade sett de här filmerna. <laughs> och det finns några kvar. <laughs> för att det finns ju en, en hel del att spoila. Och speciellt om eh, man tvåan. inte känner till twisten i tvåan, så att mm. säga. Eh, twisten i början av filmen, ska jag då säga. Så inte twisten i slutet. För det finns egentligen inte någon twist i slutet. <laughs> <laughs> Precis. Skulle vara kunna säga. Men vi börjar väl med den första filmen. Och eh, bara, en, bara en sån intressant grej att det är, jag vet inte om det är Schwarzeneggers enda roll som skurk. Men det är definitivt hör till ovanligheterna. Han är nästan alltid hjälte. Ja, fast inte i den bättre filmen medan Nej, det är sant. Fast där är ändå en, en helt annan typ av roll Ja. På sätt, här är han ju verkligen en Han spelar litig. fortfarande skurk Det är sant, men det, det hör verkligen till Ovanligheterna att han gör det Här samman var med mycket, ja, jo äh. Äh. Mm. Jag tror att det kan ha delvis lite att göra med Det faktum att När den här filmen gjordes så var han Faktiskt inte så känd än När det var jag förstått så var detta Lite hans genombrotts ja, den här, Stora genombrotts Den här och Conan som kom eh, Lite tidigare Okej okay. Mm. Så Conan var väl det riktigt stora genombrottet. För en bred publik då? Ja, precis. Okay. Eh, men han var fortfarande inte så där jättestor. Det var egentligen inte först i Terminator 2. Det var ju hans riktigt, riktigt största roll. Verkligen någonsin tror jag faktiskt. Okay. Som alla fortfarande förknippar honom med. Lekfulla katter här. <laughs> men det, men <laughs> Okej okay. mm, <jag> <laughs> Lite bakgrundseffekter På mm -hmm. <laughs> ta det så Men, eh, men Det där är för kanske också som han har blivit så starkt förknipad Med just de här kända replikerna Som han ställer i där baby Ja, I'll, I'll back <laughs> Ja, precis mm. Jo precis, det har ju väldigt mycket <laughs> att göra med den rollen Det är intressant att han har blivit Så pass känd också Det finns en sån lista på de hundra bästa karaktärerna från filmen. Jag kommer inte ihåg vad det är exakt. Men att Schwarzenegger finns med på den listan som The Terminator. Både som hjälte och som skurk. Det är ju faktiskt lite intressant. För att gå händelserna lite i förväg nu. Mm. <laughs> Men det finns många så här små roliga, små trivia detaljer att eh, prata om när det gäller de här filmerna men som sagt, vi ska vi börja lite med från då. Sen ja. är, men jag skulle nästan klassa den här inte så mycket som, är, som är action thriller. utan det är nästan snarare en skräckfilm på ett sätt och vis, för den är strukturerad som en klassisk så slasher skräckfilm. Mm. Med, kan du utveckla vad du menar med det? Med, ja, men, om man jämför med en film som Halloween till exempel eller den första fredagen den trettonde eller så där, där, vi har en eh, eller kanske egentligen alla, för jag har en övernaturlig mördare som går omkring och eh, ja, det är jagar sant. folk och sånt där. Och kan har så här, övernaturliga krafter och klarar hur mycket stryk som helst. och liksom. För den är, den är uppbyggd rent stämningsmässigt på det sättet också. Skillnaden ja. i Terminator är väl just att det inte, de har ersatt det övernaturliga med... Eh, teknologi och science fiction och tidsresor istället. Ja, men själva, ja, men själva effekten blir densamma. Men... Ja, den övergripande strukturen och stämningen är ungefär samma. Och sen är det mer rena action i den här och vad det skulle vara om det hade varit den filmen. Det film. kan jag hålla med om. Och jag menar, båda liksom, vi är runt och letar efter henne och hon sitter och vet att hon är jagad. Och, ja, jag menar, ja, faktiskt. Så det, det är svårt att vad vad man egentligen ska kalla den, men jag tycker faktiskt att en mer landarsk Ja. än i actionpacket faktiskt. Så att den har lite den här strax psykologiska dimensionen också. Då, menar ja. ja. Ja. Men ingen. Det, ja. Det, det köper jag. Sen. <laughs> ja. Vad ska man säga om detta? Du, du fick övertala mig ganska länge. Ja, um, inte så jättelänge. Nej, inte ettan, men för två <laughs> fick jag övertala mig länge efter att jag hade sett ettan. Jag, jag tyckte det kanske inte att ettan var jättebra. Mm -hmm. eh, så, jag vet inte. Jag har nog haft svårt för det. Jag tror att problemet var att man... Jag vet inte, men jag tror att problemet var att ettan berörde mig nog inte riktigt. Och just, jag, jag tror att det kan ha att göra en del med stämningen också Så att den är väldigt obehaglig Det är en väldigt rå brutal film på många sätt Ja, och det var väldigt mycket fokus just på det här Och, och, och döda och slåss alltså, jag, jag vet inte för De att... försöker ju lätta upp det lite med deras romans där eh, Kyle och eh, Sarah, såklart mm. <laughs> Men det alltså... kanske inte är tillräckligt jag, jag tycker snarare att, nej, jag tyckte nog inte det. Och jag vet inte om det har något med deras spel att göra eller vad det är. Men jag kände, nej, jag vet inte. Så ska man ju komma ihåg att den här, den här filmen på väldigt, väldigt många sätt är ju faktiskt en b film mm. Den inspelad för en väldigt liten budget med relativt okända skådespelare för den tiden. Men, ja. Men sen... Och så, så där, väldigt enkla effekter och så. Det som gjorde att den faktiskt lyckades. Var ju för att den hade ett väldigt smart manus. Mm. Och väldigt mycket så här snygga lösningar så att han lyckades bibehålla den här stämningen. Faktiskt få det att fungera med så. Med de restriktionerna de hade. Mm. Men jag tror att vad jag kunde störa mig på. Är... Alltså jag, jag kan ha svårt för exempelvis om vi nu hoppar fram till slutscenen i ettan då. För jagade liksom hela filmen av den här Terminator och sådär. Och det är väl spännande och läskigt så. Men att eh, så har man den slutscenen hon är inne på den här fabriken eller vad det är med honom. Det är en form av fabrik. Ja. ja. Och de springer runt där. Och han lägrar och dö. Mm -hmm. Och jag menar, då kan jag bli så här Men alltså, nu borde Nu borde du liksom ha fått tillräckligt stryk För att vara alldeles kaputt liksom Kom igen mm -hmm. Men det är också en så här väldigt typisk Grekfilms Ja, fast jag kan Sitta med och störa mig på det och känner, Nej men, nu får det räcka Alltså, jag kan Jag, jag tror att jag har lite svårt För jag kommer att tänka gränsen Ja, men nu Nu har vi väl ändå sett tillräckligt Kom igen Kan vi inte få en bra lösning på det här nu? Att, jag, jag, jag kan nog Tappa lite intresset När det blir för utdraget tror jag mm. då, då tycker inte jag att det är spännande längre utan då tycker jag bara att Ja men får död på mig även nu då ja. Så vi kan gå hem Nej men alltså Ja Då tror jag att jag tappar intresset helt enkelt När det blir för Då känner jag att det blir segt Då blir det mm. inte spännande för mig längre och sen så tror jag kanske också för att visst att de de lägger ju grunden till någon, någon form av romant mellan dem där, eller vad man ska säga. Men ja, jag vet inte om det var svårt liksom, att veta liksom, hur, hur seriöst det var, eller hur mycket de är, bara liksom blev uppslukade av själva. Alltså, alltså, skulle jag vara jagad av en psychokille kille så, så klart att jag menar. <laughs> Jag, hade, jag, menar, jag tror att alla känslor På något vis förstärks mm -hmm. Förstår du vad jag menar för att man ja. lever under sån press Som man visar det. Ja jag vet inte oh. <laughs> eh. Det är ändå lite nu, nu när du börjar prata lite på, på det här sättet Så känns det som att den här filmen på sätt och vis Är lite motsägelsefull mm. För att som jag sa förut alltså Det är överlaget ganska intelligent manus Alltså det finns mycket så här smarta detaljer Och kopplingar fram och tillbaka Mm. Men samtidigt så är rest, mycket av filmen liksom uppbyggt som en sån eh, lite så berg och skulle jag kalla det. Eh, där man egentligen bara ska stänga av och tankeverksamheten med. och bara följa med och snarare låta känslorna driva. Och det mm. som sagt det är lite motsägelsefullt egentligen. För då kan jag tycka att ettan gav mig kanske mer, mer när jag såg tvåan. Mm -hmm. Då fick jag ut mer av detta. Ja, ja, men det kan jag förstå. Kan du förstå det? <laughs> Absolut. <laughs> då, då kan jag ändå känna att, jag, att ja, men det var nog bra att jag såg för att jag, mm -hmm. så. Men då kanske vi ska gå över lite där. För som sagt, jag, jag fick övertala dig länge. <laughs> Det tog flera månader, tror jag, innan jag lyckades få dig att se tvåan till slut. Och det var just så att ettan inte övertygade mig, tror jag. Ja, precis. jag inte Eftersom jag visste att du inte kände till någonting om tvåan så ville jag ju inte avslöja någonting heller. Så det enda jag kunde säga var att ja, men jag lovar att den kommer att vara väldigt annorlunda och jag tror att du kommer att gilla den. Men en sak man kan säga om ettan, eller filmen överlag, och det är faktiskt att man svårt, snygg, han gör sig jävligt bra som en robot. <laughs> Faktiskt det, det, är en, det är ju hans paradroll Verkligen Hans brytning och hans lite stela sätt Och sådär så det... Ja, så att det, det får man ändå ge honom mm -hmm. Han bra Som, som Terminator ja. Båda hans sätt att prata Och hans, hans, hans spel I ansikt, allting Faktiskt Det, mm -hmm. det, det får han Så yes. Go Arnold ja, Okej, två ändå Precis. Så att vi, eh, jag fick övertalade ett bra tag just innan vi skulle se det. Men jag visste ju också det för att eh, jag trodde faktiskt inte från början att du skulle gilla ettan. Nej. Därför att jag har lite koll på vad du har för vad har för filmsmak i allmänhet. Mm. Men eftersom jag visste att ettan blir bättre efter man har sett tvåan. Och tvåan blir bättre om man har sett ettan. Mm. Mm. Så, så det, det kändes som att det var, det var liksom lite tvunget att få det att genomlyda det. Mm. Men du var väldigt, väldigt skeptisk, även eh, typen 10-15 minuter in. Ja, tills Jag då fattade grejen. Då blev det så här: Jaha! Okay, och då blev den intressant. För inledningen av tvåan är ju faktiskt nä så gott som Precis, identiskt. likadan. Med den här skillnaden att den är inte är lika våldsam och där, man märker ändå att det är en annan. De har lagt på an en annan ton. Mm. Den är inte alls lika våldsam och den är lite mer. Skojfrisk på sätt och vis Men det var också lite sådär Alltså för att Ja oh, men det här är mycket mycket bättre du vet Du, du, du kommer nog gilla denna Och så börjar den på precis samma sätt Och jag kände bara Oh no <laughs> The history repeats itself Jag var nej <laughs> Hur ska det vara två timmar till Alltså shit Nej det här händer inte mm -hmm. Men sen kan jag känna att eh, jag hade nog kunnat upptäcka twisten tidigare än vad jag gjorde. Om, man hade... om jag hade vetat om den. För nu satt jag en ganska bra stund och liksom så här. Och det var vissa saker, men att det var lite konstigt så. Men ja. det var alltså det, tog, det tog ändå en ganska bra tag innan jag verkligen kopplade. aha okej. Okay. Och twisten är ju såklart att Arnold är the good guy den här gången. Ja, det är också ganska roligt för att. Det här var också, eh, den här kom i 91 och det var precis under när eh, det hade kommit upp så en sån jättestor debatt om våld i film. Mm. Och det hade varit så mycket. Och faktum är att eh, Arnolds karaktär själv dödar inte en enda människa i hela den här filmen. Och de mm. gjorde faktiskt en specialgjord trailer innan den släpptes. Där han kläddes som Terminator och sitter på sin motorcykel och sticker upp handen så. Mm. Med hantlatan ut och säger I swear I will not kill anyone Ja <laughs> Och de, de använde ju en liknande mm. grej i filmen Men det klippet var specifikt för den trejden Det är faktiskt ganska roligt Det är det Men nu kommer jag på att eh, Vi sa ju faktiskt aldrig liksom det om ett, att Där är han ju ute efter och Där har han skickats tillbaka fram till framtiden För att döda huvudpersonen Sarah mm. För att hon ska föda någon sån här Framtida revolutionär ledare Så mm. de skulle ju döda henne innan hon gör det Ja bara så att vi är ute. Och nu ser han tillbaka, fast som en annan Terminator egentligen. Ja. Fast likadan. Och ska hjälpa henne och hennes son den här gången. Precis. Som är den framtida ledaren? Nej? Ja, ja precis. Ja, precis. Ja. Så enkelt var det. Så, så har vi det ut typ, det också. <laughs> precis. Man kan, man kan, man kan ju få det att låta som att på pappret så är det en väldigt liknande film. Det, det, är det, är, det är det verkligen inte? Det är det verkligen inte. Några av de stora skillnaderna är det dels så är det ju eh, maskin mot maskin i det här fallet vilket gör att actionscenerna blir av en helt annan typ. Det blir inte alls den här mer skräckfilmsstilen som det var på tidigare utan här vet man okej, okay, det här är en nästan oövervindelig maskin mot en annan nästan oövervindelig maskin. Och då, blir det en, då kan man ändå bli... Man blir inte lika oroligt på sätt och vis, utan man kan faktiskt njuta av action-scenerna mm. på ett annat sätt. Absolut. Och sen och ändrar de också, ungefär halvvägs in i filmen så ändrar de ju också hela drivet. Mm. Eh, för att i första filmen så är ju hela filmen i princip en enda lång jakt. Ah. Han är ute efter dem, de springer därifrån. Han hittar dem, de springer därifrån igen. Hela filmen är bara en enda lång jaktsekvens i princip. Absolut. Jag skulle säga, första halvan av tvåan är ungefär likadan. Ända tills de kommer till den här, ja det är väl någon mexikansk familj som ja, håller till det. ute i öknen där någonstans. Och försöker, de skaffa lite vapen och sånt där. Men mm. de är fortfarande på flykt. Mm. Till Sarah bestämmer sig för att ta saken i egna händer och hon har fått reda på hela... Historien bakom Skynet och mm. det här eh, datorsystemet som i slutändan kommer att starta kärnvapenkrig mm. Och bestämmer sig för att självmant gå iväg och ändra framöver Genom att döda skaparen av det Och då mm. ändras helt plötsligt hela premissen Och det blir en helt annan typ av film Verkligen Men också en stor skillnad så Känner jag med de här två filmerna En stor skillnad är att ettan det är mer, det är mer action Alltså så och i tvåan Där har man lagt ner mycket mer tid Och möda på Karaktärerna Det Och samspelet Alltså den känslomässiga aspekten På ett mycket bättre sätt tycker jag Så att den berörde mig på ett helt, en helt annan nivå Här bryr jag mig faktiskt om karaktärerna Absolut eh, Till och med Terminator faktiskt, Alltså mm -hmm. just för att han blir jag ska inte säga att han blir mänsklig för det blir han ju aldrig riktigt. Men, men han, en, blir, han blir en personlighet. Absolut, som man faktiskt kan relatera till. Mm -hmm. och, och de lyfter ändå mycket liksom frågor kring det här med mänskliga värden. Och, eh, men alltså, det blir en helt annan nivå på det som gör att man faktiskt lär känna karaktärerna och faktiskt blir. Eh, ja, men man blir sig om dem. Och då blir filmen mycket bättre för då blir jag också engagerad i hur det ska gå. Verkligen. Vilket jag Sen, kanske inte riktigt blev i mm. Sen ska det nämnas också att vi såg eh, Directors Cut-versionen av tvåan. Mm. Som är lite längre och innehåller ett par extra sådana just karaktärscener. Som mm. till exempel den här scenen när eh, de måste programmera om honom. För att han kan ah. inte lära sig nya saker utan eh, de måste gå in och ändra en liten inställning på hans, hans CPU. Mm. Och hela den scenen är... De pratar om det på kommentarspåret. Jag känner att egentligen fyller den inget syfte. De kunde ersätta den med en enda liten replik. Mm. Och det är typ en fem minuter lång scen. Mm. Och i en actionfilm på bio så är det... Då, då bryter hela flödet. Mm. Det, det, det är inte nödvändigt. Mm. Personligen tycker jag att det är ganska synd för det är en fruktansvärt bra scen. Mm. För vad den gör är att den visar att eh, hela tiden Fram till dess så har det varit Sarah som har varit drivande mm. Förutom man ser det Hon är en helt annan karaktär i den här filmen verkligen. Det enda är väl Även den första gången Hon ser Terminator, Den nya goda innan Hon vet att han är där för att hjälpa henne mm. Som hon verkligen Tappar taget en liten stund Men annars är hon oerhört drivande hela tiden Absolut Men i den scenen Så tvingar John henne att lyssna på honom mm. för en gångs skull. Mm. Och det ändrar dynamiken mellan de två. Så det är en väldigt viktig karaktärsscen. Mm. Och av den anledningen så är det synd att den inte är med. Men så sagt det är väldigt bra att den versionen finns. Mm. Och så att folk som kan se den har möjlighet att göra det. Absolut. Eh, och sen så tycker jag också just dynamiken mellan John och Terminator är väldigt intressant. Mm. Just för att han blir ju nästan... Alltså, kan man säga, alltså han blir, ju, han blir ju någon form av inspiration för honom också. Eller han blir ju någonting att ventilera olika funderingar kring som man kanske inte har han, att han blir, att göra han, då pratar om det i filmen, han blir i princip en fagersgestallt för honom. Och det tycker jag var också väldigt fint. Alltså, mm. just att se hur det växer fram, för det kommer ju också väldigt successivt. Ja. Men hur de verkligen finner ett väldigt starkt band Vilket också gör att själva slutscenen blir väldigt stark Verkligen För att man har fått se det växa fram genom hela filmen Och så slutade det sättet vis väldigt dramatiskt Ja då Så Så det gillar det också Den biten Precis Så man skulle kunna säga att den här, den här filmen Tvåan gör i princip samma sak som vad ettan gör mm. Men mycket mycket bättre på alla punkter Mycket bättre på alla punkter <laughs> Skulle jag vilja påstå <laughs> det, och, om, man, om man tittar på det, det, är, alltså det är det ganska intressant Det är ju James Cameron mm. Som har gjort bägge filmerna Både ettan och tvåan mm. Och eh, Det är väldigt intressant om man tittar på Några andra filmer han har gjort mm. För att det här förhållandet som Terminator och Terminator 2 har mm. Är i princip identiskt Med förhållandet mellan Alien och Aliens. Ja. Uh, I och för sig, den första Alien-filmen gjordes inte av James Cameron men den andra gjorde det. Mm. Uh, och de har i princip samma upplägg mm. uh, på det sättet att den första är en skräckfilm och det andra är en actionfilm. Men de bygger fortfarande på exakt samma grundprinciper. Mm. Det är väldigt intressant att se det i båda fallen att man kan ta en Väldigt enkel grundidé och stöpa om den och ändra den så mycket Och ändå får du passa ihop Och faktiskt får du bli ännu bättre Absolut Och sen för att återknyta till det som Det jag kände att Ettan bidrog med då Det var kanske väldigt mycket Bakgrundsinformation för att förstå Hennes reaktioner Sarahs ja. reaktioner I den här filmen För hon vet, hon är som medveten om. Jag... Om vad det är de slåss mot redan från början. Första gången hon ser det. Mm. Vilket de andra inte är. Eh, så, så att. Där kan jag känna. Att just när det, när det gäller hennes karaktär. Så får man en mycket större förståelse. För hennes agerande i den här filmen. Om man har sett detta. Precis. För man har sett hennes resa. För att hamna där, där hon är. Ja. Hon är inte alls lika tuff i den första filmen. Bland annat. Precis. Och man På förstår det... också hennes reaktion i början ja Och sådana grejer Så att ah, Man vet det en, vad, det, vad det är hon bär med sig Ja och det är en sån klassisk Ska man kalla det För klyscha på sätt och vis Att eh, karaktärer som Känner till framtiden Alltid uppfattas som galna mm. ja, hon För det är, det är ju vad som händer på... I den här Det är ju vad som händer i den här filmen Hon har ju de tio åren, emellan två, de två filmerna så har de ju hela tiden vetat att det här kommer att hända mm. Och försökt förbereda sig och blivit eh, den värsta militärtypen på sätt och vis Och i början av filmen så sitter hon inspärrad på mentalsjukhus Och de intervjuar henne och pressar henne med ja, Men hur sa du det var? igen ja, just det, eller hur? Terminators? Mm, ja, mm -hmm. jo, tjena. så du måste släppa de här fantasierna nu liksom Komma från framtiden, ja ah, jo eller hur så, så att De är väldigt cyniska mot henne Ja Faktiskt Skulle jag vilja säga Precis Och det, Men det, det är ändå en sån grej att, att för det, det är ju en sån oerhört otrolig historia mm. Så det, det är ganska självklart om man ser det till hur det faktiskt skulle fungera i verkligheten Så skulle det förmodligen Folk ha reagerat på det sättet Mm det jag kan känna mellan är att de verkligen nästan sitter och provocerar henne. Alltså, du vad jag menar? det är inte mm. så att de bara avfärdar det hon säger, utan det är ju liksom det är en liten attitydsfråga också. Det är inte så oh. att bara här sitter jag med, med en stöd människa som jag måste sant? respektera. Utan Absolut. Ibland det man, så pressar det de verkligen att... för att de ska flippa över tjänst det, det ska man ju säga att han den huvudpsykologen, vad man ska säga, han är Silberman, mm. Han är förmodligen en av de slämigaste karaktärerna någonsin. Så att man får är, ju liksom ingen ja. sån här känsla av att de egentligen är därför att de är intresserade av att hjälpa henne utan... Nej, precis. Han säger ju det, jag tror att det är i första filmen till och med, mm. när de pratar om Reese. Mm. För han är ju med, han, jag vet inte om du kommer ihåg det riktigt, men det är faktiskt samma karaktär, eh, Dr. Silberman. Och han säger det när de har tillfångat tagit Reese på den här polisstation och intervjuat honom och han pratar om The Terminators. Då säger han det, I could make a career out of this guy. Ja. Mm. Och sen kommer man tillbaka i tvåan och märker att det är precis vad han har gjort. Ja. Fast för Sarah. Mm. Och där ser man att han är en riktigt, riktigt obehaglig typ. Och man känner också en frustration för det här sitter hon inspärrad och känner att egentligen borde jag vara där ute och skydda min son. Mm. Också, för det blir ju väldigt stressande att sitta inne för att jag kan inte göra någonting för att hjälpa honom mm. så länge jag sitter här. Precis. Mm. Och han har ju sina problem också. Mm. Edward Furlong. Som spelar John Connor. Ja, han är håller ju håller på att handla lite snett. Jag vill gå på fostehem. Liksom, han är också så här: han tror inte alls på vad hon pratar om heller. Nej. Och har också varit med om riktigt riktigt tuffa grejer så här, Där de har flytt, ifrån, flytt från polisen. Och liksom, sedan gömt sig på massa olika sådana ställen. och. En riktigt trasslig kille kan man väl säga. Ja, Eller minst. En kille med väldigt trasslig. Ja. Och flest känner till en stereotypa typen. Så. Ja. Men sen också får er inse att allt hon pratade om faktiskt stämde För det, det är ju faktiskt fruktansvärt kul hela den scenen eh, Efter han blivit räddad från första attacken där Och står och pratar med Terminator där, på den här parkeringsplatsen Och han faktiskt börjar förstå vad det som händer ja. och, bör, för, och börjar ge honom order så alltså, det ska lyda mig och skydda mig Jag gaffar om Terminator Ja, exakt Ja, och de andra killarna kommer att han slår ner dem Och bara, nej men nu får du sluta <laughs> liksom. Lägg av mm. Jesus, you were gonna kill that guy Of course, I'm a Terminator Ja <laughs> Och det är bara döda folk så där. och det är där det kommer För du måste svära att du inte dödar man Ja just det Det är bara. där, det det är där det, de börjar prata om det Ja, <laughs> okej okay. Så mycket av hans mänsklighet kan man väl säga ändå någonstans grundas i att han influeras av John. Ja, mm. precis. Han lär sig. Och uppskatta andra värden, eller se andra värden. Ja. Han ställer för väldigt det till mycket. Mm. Alltså, ja, en, då? en av de absolut roligaste så små detaljerna är just när de är hos den här eh, militärsnöven ute i öknen. och Terminaten plockar upp ett av hans barn som springer kring och bara tittar på och bara, vad fasen är det här? <laughs> det, det finns, finns det faktiskt finns... Gott om sådana små detaljer om man letar efter dem. Det finns mycket fina såna små grejer. faktiskt. Mm. Men sen ska vi också säga du, du nämnde ju för att det är inte så mycket action men det skulle jag säga. Det är oerhört mycket och väldigt väldigt bra action i den här filmen. Men däremot så är den uppdelad med Väldigt mycket drama också. Mm. För actionscenerna i den här filmen håller än idag fortfarande. Alltså jag måste säga för, för min del så är det här en av de absolut bästa actionfilmer som någonsin gjorts. Mm. Det är inte mycket som kommer i närheten av den. Nej. Och jag tror att det har att göra med att det här var verkligen en sån övergångsskifte. För moderna actionfilmer i allmänhet. Brukar jag tycka är ganska ointressanta ja. Och det är för att det oftast blir Väldigt, väldigt tydligt Att det är fake datografik då faller lite Men man ser nästan alltid att det är datografik Och då faller lite grejen Precis mm. Det här var en av de absolut första filmerna Som använde datografik Men de gjorde det till ett väldigt, väldigt Specifikt ändamål, nämligen för att Skapa skurken t 1000 mm. Alla andra actionsekvenser Är Vanliga fysiska effekter. Mm. Det är riktiga bilar, det är riktiga explosioner. De kraschade en riktig helikopter. Ah, ja. <laughs> bara en sån sak. Och det gör, så, det gör det så mycket mer äkta och så mycket mer effektivt. Absolut. Det jag menade var något jag tycker att balansen mellan action och det andra är mycket bättre. Absolut. Bilden. Jo, men det håller jag med om också. Det, det finns ju. Alltså, man blir ju trött efter ett tag. Man blir liksom utsliten om det aldrig finns några, någonting som några där kan, nej, precis att man kan andas ut och liksom känna att ja, men nu kommer det faktiskt att lösa sig nu kommer det att gå bra, och sen kommer, går det igång igen. Liksom. Det som jag sa också, det handlar också om att man måste hinna på tid för anknytning till karaktärerna. Mm. Känner jag personligen. Att man måste få dem bitarna också. Ja. Men då har vi också, ska vi säga någonting om slutscenen i tvåan också? Eller? Mm. Det, den tyckte jag var fruktansvärd sorglig <laughs> eh, Man kan ju säga att han offrar sig på något sätt mm. det... För mänsklighetens bästa kan man väl säga Ja Och det var så fint Det, det, det symboliserar verkligen slutet på hela den här resan Han har gjort från att komma dit med sin mission of Till att han ja. faktiskt har på något sätt Adopterat de här mänskliga värdena Och det det tyckte jag var så fint. Det blev så symboliskt på något sätt att han har mm. förblivit till någonting, någonting mer. Liksom. Precis. Och de säger också i den sista repliken där man hör eh, Sarahs överslutbilderna. Han säger att om till och med en Terminator kan lära sig värdet av mänskligt liv så kanske vi också kan det. Mm. Och det är ju hela poängen med, med den filmen. Mm. Det är, ja, jag det, med det, dig. det blir en så det blir en sån fin bild för hela hans Resa där, kanske vad som kommer på framtiden Absolut så. Och det är väl så det borde ha slutat kan jag tycka också För att de här två filmerna bygger faktiskt tillsammans ihop en perfekt berättelsestruktur mm. Och det är så att det, det borde ha slutat där mm. Men det gjorde det inte. Det finns två filmer till och det är fler på väg. Och det finns en tv-serie också. Men då kan man ignorera. Jag, jag måste säga, jag tyckte tv-serien var okej. Okay, mm. Men man ska i så fall se den som en liten eh, bihistoria i så fall. Mm. Jag har inte sett hela, jag såg bara till typ första säsongen eller någonting. Jag tyckte den var helt okej. Okay. Däremot tredje filmen. Där försökte det vara så fruktansvärt tydligt att de bara försökte kopiera tvåan. Ja. ja. Och det känns som att de hade inga egna idéer alls. Det är lite så. det lite Ja. För det känns som att ska man inte... göra forskning så ska man komma med en man kan. Precis, då måste man verkligen tillföra någonting ordentligt. Det känns inte som att de gjorde det i tre. Utan snarare eh, de förändringar de gjorde man säger till, till handlingen tyckte jag var till det sämre. Det, det tillförde absolut ingenting. Det gjorde bara berättelsen sämre i mitt fall. Mm. Och... Så finns det en fjärde med Christian Bale som John Connor i framtiden under det här kriget. Den har jag inte vågat se, ärligt talat. Jag tror att jag kommer tycka den är urusel. Ja, rofitsfatriskt är det, som ska man kanske se. Men man vill heller inte att det ska förstöra för de andra filmerna. För... Nej, precis. Man vill behålla den bilden av originalfilmerna som, som jag har nu. Absolut. Terminator 2 är en sån film som jag känner att jag kan se hur många gånger som helst utan att den försämras Det är inte många filmer som känns så att det, efter ett tag så tröttnar man, efter ett tag så slits det ut Nu kan jag den här liksom Precis mm. Men sen ska man väl också ge dem klädd för att det är ju liksom, det är framtid och det är nu. Men de har, de har också lyckats få alla bitar att hänga ihop mm. på ett väldigt bra sätt Det kan jag hålla med om Vilket... Det kan vara krångligt när det gäller tidsresor och man ska koppla framtiden med det här som händer nu till då och hur det är, ja, så. Men det har de lyckats bra med, tycker jag. Mm. Mm. Right, då har vi dagens topp tre-lista. Och då kör vi på robottemat idag. idag. Ja. Så helt enkelt, andra robotar vi tycker du om. Precis, så på tredje plats eh, ganska trevlig typ, <laughs> även om man inte säger så mycket. En sån skärmsöt, liten... Mm, sak Wally såklart Ja, från filmen med samma namn Ja. Eh, och här... så är lite, lite Framtidspostapokalyps På sätt och vis, men på ett Familjevänligt sätt <laughs> Absolut Men, äh, ja, men jag, jag, jag tyckte Jag fick nästan lite ångest av inledningen mm. Faktiskt, om jag det ska är... vara helt ärlig för att, alltså, känner... Det är väldigt intressant Just när man pratar om Pixar-filmer För jag håller med, alltså hela den första Det är väl nästan en halvtimme där man inte har någon riktig dialog alls Och Nej. det är bara wall -E och i. Och alltså det är helt tomt Man märker liksom att hela jorden är övergiven och det är Alla de här lite... massiva sopbergen överallt Men de det skräp precis överallt Det är lite ångestframkallande framkallande på sätt och vis Och sen jo, har vi, sen tänkte jag också Det är lite samma med app På sätt och vis mm. Den är väldigt eh, sorglig den filmen mm. Den handlar liksom så mycket om Alla Drömmar som inte har blivit uppfyllda så, Ja, och det, så det, det är också väldigt vemodigt Och sen så kommer det så klart twist och så händer någonting annat Men, men det, det ligger ofta väldigt, som du säger där, väldigt djupt allvar någonstans inbäddat i, i Pixar ja. som, och Jag tror att det är väldigt bra Det jag handlar om att det, här är... det här dubbla tilltalet Precis, Och jag, jag tror att det behövs även för även för barn Att mm. man behöver få de dimensionerna också Absolut Eh, Så, so, right. Eh, då går vi över till någonting som är kanske lite mer lättsamt. Ja. Eh, och på andra plats har vi Bender från Futurama Och Vem gillar inte <laughs> Bender? <laughs> han, är, ja, han är väl nästan motsatsen till Wally -E på sätt och vis för att han är verkligen. Han är super, han ljuger, han är ganska egoistisk. Väldigt, väldigt mm. otrevlig men samtidigt av någon anledning fruktansvärt charmig. Så man kan ändå tillåta bli att, att, att, att tycka om honom någonstans. Ändå. Fast Han är ju han är inte särskilt sympatisk. Om man Nej, vill. inte någonstans faktiskt. Han, han ställer upp för inget någonstans när det, när det gynnar hans egna intressen på något sätt. Han kör ofta sina egna grejer lite säljer sidan av så. Jag vet aldrig vad man har honom. Men han är fruktansvärt rolig. Ja, en väldigt, väldig skön karaktär. Och väldigt rappig ja. så. Och ibland säger han väl saker som man själv önskar att man skulle kunna med och säga På så sätt är han väl väldigt skönt, han är väldigt prisbråkig Precis Så Han är lite den där Killen som gör vad som faller honom in liksom Ja, men just som alltså, sån man kan störa sig på dem Men samtidigt som man ändå beundrar dem lite någonstans för Ja, precis. Man önskar det... att man ändå haft det modet att vara lika liksom Exakt Rak som de ibland Ja och så på första plats så har vi då en, en karaktär som definitivt inte har det Utan snarare är väldigt eh, frustrerad på många sätt Kanske lite, Jag ska hämmad Ja, verkligen eh, Och det är Crichton från Red Dwarf Ja Och det är, alltså, han är ju helt underbar Han är mm. nog verkligen en av mina favoritkaraktärer Absolut, han fick ju till och med ära att vara min sns Ja, det är han fortfarande Ja, <laughs> Det är världens artigaste sms-signal Excuse me, could I possibly just distract you for a brief second? Ja Nej, han är ju underbar så hela... han är... Från början så var han bara en sån här enkel robotbutler i princip mm. Bara upppassade mm. Men med tiden så har jag med Listers hjälp Blivit mer och mer av en egen personlighet Och <laughs> väldigt, väldigt speciell personlighet <går> att han har fortfarande sina hämningar någonstans Precis. kvar. Ja, men ändå så har han lyckats att ja, han, han är väldigt speciell. Men det är neurotisk, men samtidigt... Eh, alltså det är också en sån karaktär som det är omöjligt att inte tycka om, känns det som. Ja, men på något sätt tror jag att han symboliserar... Jag tror att man kan känna igen sig så mycket i honom. Att han har liksom sina sidor som han kanske skäms lite för, och samtidigt som han vill vara så här spontan och rolig, men han lyckas inte riktigt. Och så mm. blir det så här: allting blir lite sådär, halvt om halvt. Och jag tror man kan, man kan känna igen sig väldigt mycket och sympatisera väldigt mycket med honom. <laughs> och man jag tror. försöker så mycket. <laughs> så det är nog därför man tycker om honom. Så, på, på sätt och vis så är han ju fruktansvärt mänsklig. Ja. Nästan den mest mänskliga av dem allihopa Ja på sätt och vis för att de andra Han hymlar ju egentligen inte Någonting med vem han är Och vad det han vill medan de andra Döljer ju faktiskt Väldigt mycket för varandra Och för sig själva faktiskt mm. Men väldigt sympatiska mm. Yes Så det var allt för eh, dagens avsnitt Ja Mm. Och som vanligt vill ni höra mer av oss Så finns vi på popcorn.com P-O-P-P-K-O-R-N -P Och där finns också länkar till vår Facebook Och vår Twitter och vår sida på iTunes Och ni kan också skicka brev Mail till oss på brev@popcorn.com. Mm. Tyckte Fick du allt rätt? Ja, jag tror det <laughs> okay. Right, tack för det. Tack för idag